а ще й до того такий, на якого наступив окутий залізом чобіт. І цілком незалежно від своєї волі я заплакав. «Тепер іди ти, брате Созонте», – сказав дзвінко Теодорит. Созонт виступив наперед і вклонився Макиті, але не уклякав, як ми з Павлом. «Не прийшов до тебе за ліком для душі, – сказав він рівно, – а з послушання. Доручили мені святі отці київські створити нові четі мінеї, щоб додати їх до патерика Печерського, якого маю переписувати. Тож, за порадою святих отців, хочу там розповісти про тебе і викласти твою науку». Мені не потрібна морська слава, і не шукаю її, бо морська слава від диявола, не Бога. Понуро Прогу кида. Не для мирської слави хочу писати свої четі мінеї, сказав Созонд, а для науки християнському Людові. Чи вважаєш, що святе повчання річмарна і світова? Коли б так уважав мовою Микита, не промовляв би щоранку для вірних проповідей. Хоч дехто хто вважає проповіді непотрібним привнесенням. А я прагну твої проповіді і життя твоє рознести між християн, щоб звучали твої думки не перед кількома на цьому острові, а перед багатьма. Зрештою, коли не благословиш, то й не писатиму про тебе». Для твого благословення сюди прийшов. Чому маю тобі вірити, спитав Микита? А чому маєш не вірити? Бо сказано у псалтері. Барноту говорять один до одного, їхні вуста облесні. І серцем подвійним говорять. Продовжу твій візерунок, сказав Сузонт. Нехай підітне Господь уста облесливі та язика чванькуватого тим, що говорять. Своїм язиком будем сильні, наші уста при нас, хто ж буде нам пан? Я сказав, кожна людина говорить неправду, горді вимишляють на мене неправду. Ненавиджу Всяку дорогу неправди Я неправду ненавиджу І бриджуся нею Хто неправду говорить, загине Сказав Микита Ми побавилися візерунками Із святого письма А тепер до діла Сказав спокійно Созонд Я записав розповіді про тебе Твоїх людей А більше твоїх учнів Сьогодні маю все те дописати коли не благословиш мого послушання, віддаю написане в твої руки чи твоїх учнів. Коли благословиш, сьогодні ввечері прочитаю твоїм учням, чи хай вони самі прочитають, а коли бажаєш, прочитаєш і сам. Якщо побачиш, де неправду, те ми з рукопису вичорнемо. Коли захочеш щось додати, те допишемо. Ще раз скажу не для похвали твоєї слави у світі все це чиню зі свого послушання, а для церкви і слави її, для овець цієї церкви і викладу твою науку. Хочеш цього чиню, не бажаєш, відпусти мене з миром». Микита стояв якийсь час, пильно дивлячись на Созонта. «Мудрого вибрали для послушання, святий отці Київські», – сказав нарешті. «Твоє писання звірити здолаємо, але вийшовши від нас, чи не понесеш у світ кривомисля в тобі сокровенного?» «Маєш сумнів у своїй праведності?» – святий отче спитав Созонт. Пригадай-но, чи згинув невинний і де праведні вигублені, сказав Йо. Коли б наніс на тебе огоду, не ти був би оганьблений і суджений перед Богом, а я. Отже, коли праведний і певний того, не тобі боятися треба, а мені.